Вони не мають права жити, не мають права народжувати дітей, плодити собі подібних. Але ж ти медик, Валюшо, ти знаєш, що алкоголізм – це хвороба, а хворобу треба лікувати. А багато алкоголіків визнають себе хворими? Правильно, ніхто не визнає, тому й відмовляються лікуватись. Відстрілювати, тільки відстрілювати. Валя зупинилась на хвильку, Надпила води, глянула в обличчя Анети. Ну, гаразд, умовила, хай вже твоє буде зверху. Ми підходитимемо індивідуально. Погоджується Алкаш на лікування в наручники, щоб не брикався. Забираємо у Чорний Ворон і веземо у наркологію. Лікуємо. Відмовляється розстріл на місці. Валю, давай облишимо цю тему. «Ти й сьогодні пережила забагато, розхвилювалась, тому верзешка казна, що давай про інше». «Ні, не будемо про інше», – впертовела своєї Валентина. «Я хочу договорити до кінця». «Ти не спитала, на якій правовій основі ми збираємось це робити?» «Адже поки що в нашій державі проводити такий відстріл скажених людину собак не дозволено». «Уяви собі, – Пристрелити бідолашного бездомного песика, який ні в чому не винен, нікого не вкусив, нікому не загрожує, можна. А скаженого алкоголіка, який загрожує усім, зась. Так от, коли наша партія очолить більшість у парламенті, ми введемо закон, за яким дозволятиметься один раз на місяць чи на тиждень, як ти вважаєш, Антуанетто? «Я вагаюсь, не знаю, як краще». «На місяць, мабуть, досить», – повела її партію Анета, відмовившись від марного опору, який тільки дратував Валентину, та ніяк не переконував у хибності положень статуту ще не створеної партії. «Ну, гаразд, умовила. Один раз на місяць». «Так от, один раз на місяць на вулиці кожного міста, кожного села», Виходитимуть загони жінок, вбраних у чорне, і розстрілюватимуть на місці злочину кожного, хто напився. Їм нічого за це не буде. Приймемо такий закон. Але ж цього дня пияки просто не напиватимуться. Спробувала відшукати вразливе місце у нелогічній побудові Антуанета. А ми не визначатимемо число. Цей день ікс? «Може настати будь-коли, несподівано!» – переможна вигукнула Валя. «Це буде нашою партійною таємницею!» «А за зраду таємниці – смерть!» – послужливо підказала Антуанетта. «Ні, що ти, Анеточко, членами партії будуть жінки. Смерть – ні, ми вигадаємо інше!» «Ага, от і подвійний стандарт!» Чоловікам смерть, а жінкам пальчиком накивати. Не смійся над святими речами. Не буду, не буду. І ти вважаєш, знайдуться жінки, здатні чинити таке? Дуже багато, вигукнула Валентина. Ти навіть не уявляєш, як багато. Якщо всі жінки, чоловіки яких п'ють і б'ють їх, об'єднаються... Це буде найбільша партія країни. Повір мені. Які ж наслідки для суспільства передбачає діяльність такої партії, продовжувала аналізувати Антуанетта напівжартома. Чудові! Як ти думаєш, Анетточко, якщо ці кляті алкаші знатимуть, що напиватися смертельно небезпечно? Чи багато п'яних вештатиметься вулицями? Якщо кожна п'яна потвора знатиме, що, піднявши руку на жінку, вона ризикує життям. Багато знайдеться сміливців збиткуватись над слабшими? Може й так. Непевно проказала Антуанета, таки вбачаючи певну логіку, нехай і хибно, нехай і з позиції сили у такій побудові системи. Системи, розрахованої на тих, хто звик коритись тільки силі, і тільки сили боїться. Але ж партія повинна не тільки відстрілювати, зазвичай вона ставить перед собою інші соціальні, так би мовити, завдання. І ми поставимо «Обмеження продажу алкоголю, заборона, категорична заборона продажу алкоголю в нічний час, обмеження реклами, навіть повна її заборона, допива включно». «Щодо пива я з тобою абсолютно погоджуюсь. Гадаю, через кілька років наше суспільство вовком завиє через оту вакханалію з рекламою пива. І не просто пиво як продукту, а пивного способу життя серед молоді. От-от...